Я більше грався їхнім подарунком, ніж справді не мірявся його з'їсти. Та який же мене пойняв жах, коли зненацька. Гучне гарчання перебило мені розвагу, і переді мною вродився могутній дідуган, дядько Понто, пудель Скарамуш. Я хотів прожогом чкурнути від дверей, проте Скарамуш гукнув мені, не будь страхопудом і сиди на місці. Ти думаєш, я тебе з'їм? Я вічливо, якнайпокірніше спитав, чим такий слабак, як я, міг би прислужитися панові Скарамушу. Але він брутально відповів: "Чим же ти міг би мені прислужитися? Мосив є мур, а нічим". Але я хотів спитати тебе «Може, ти знаєш, де дівся мій непутяжчий небіж, юний Понто?» «Одного разу ви, я бачив, волочилися вдвох, і хоч як мені прикро, ви з ним, здається, товаришуєте». «Ну, то як можеш ти мені сказати, де він вештається? Я вже багато днів його не бачив». Ображений за розумілим ставленням буркотливого діда – я холодно відповів, що про близьку дружбу між мною і його небожем ніколи не могло бути й мови. До того ж останнім часом Понто зовсім від мене відійшов, та і я також невельми упадав за ним. — Ну що ж, — пробурчав старий, — це мене тішить. Бо все таки свідчить, що хлопець іще не до кінця втратив гідність і не водиться з усякою потолочю. Це вже годі було стерпіти. В мені спалахнула лють, прокинувся буршівський дух. Я більше не думав про страх а відважно пирхнув у вічі мерзенному скарамушеві. Старий грубіяне і підняв праву лапу з випущеними пазурами, цілячись нею вліве пуделеве око.